Nagyvárosi dilemmák Műhelyi beszélgetések a városról, a városi létről. Köszönöm önöket. a Gábor. És Bányai Géza. És mi lesz ma a témán, Gábor? emlékvédelem ezt a témánk, ami már sok alkalommal Köszönöm. volt és még az az van lesz is. Egyik központi témája a nagy valós a műemlékvédelem. Mióta nyolc éve Egy működünk. Értékvédelem. Általában az értékvédelem, és amit mi ugye fölvállalunk, tehát tudatosan vállalunk föl, és próbálunk terjeszteni, és ezért vissza-vissza térünk a műemlékvédelemre, hol pozitív, hol negatív okokból, Hát ugye volt, amikor jó hét tudtunk közölni a hallgatókkal például a tavaly, amikor szeptember elején 173 értéket műemléke nyilvánítottak, köztük a Budapest-a Dunai rakpartokat is, hogy hazabeszéljek, haza és még né négy műemléke területet. Ez egy nagyon ö, nagy öröm volt, és egy mondható én, győzelem. Defenzív győzelemnek mondhatók azok, amikor valami sikerül megakadályozni. Leginkább ilyenek őt tudunk egyébként beszámolni. Hát nem ki szakma ez tulajdonképpen ilyen, ilyen defenzív, hogy annak örülünk a legjobban, hogyha sikerül valamit megakadályozni. Az is mi győzelmünk. Ha nem kell, de időnként mégis szükséges rugalmasan elszakadni, ezért hát. Vesztéségeink, vesztéségeink is vannak, a sok-sok lövés közül némelyik azért beakad a hálóba, miután a védelem nem igazán erős. Hát most éppen egy ilyen téma van előttünk, hogy attól tartok, hogy a védelem csapatának a, a sora most gyengülni látszik. Majd a műsor során részletesen ki fejteni, hogy mire gondolunk. Most minden esetre szeretném bemutatni a vendégeinket. Búzna Margitot, aki szeretettel köszöntök. Többször volt már műsorunkban, és örülök, hogy elfogadta a meghívásunkat ismét, és is Enz Gézát, aki még nem volt itt. Őt is szeretettel köszöntöm. Ő is híres műemlékvédő majd ő elmondja saját magáról, hogy pontosan ilyen keretekben is, ö, és aprópólja ennek a mai adásnak ö, hát bizonyos jogszabálymódosulások, amelyekbe következtek, és személyváltozások is, ezekről mind szeretném beszélni ebben a műsorban. Ö, tehát nonképpen azt kéne most elmondani, hogy mik azok a legfontosabb változások, amelyek miatt nekünk most föl kell emelnünk a, hang, a szavunkat. Enz Köszönöm szépen. Hát, mivel ez egy elég hosszú beszélgetés lesz, sok mindenre kiterjedhet, azért most egy kicsit messziről kezdem a dolgot azoknak az általános feltételeknek, a, azokra az általános feltételekre való utalással, amelynek a keretei között ez az egész kérdéskör egy megjelenik igazából érdemi változásra a magyar műemlékvédelemben, ami a szocialista korszakban nagyon magas szakmai színvonalat képviselt, és komoly nemzetközi elismertségre tetszert a szakma, és hát ezáltal persze az akkori állam és ország is éppen ezért tartották ezt a különben a kommunista rendszerbe nem szervesen illeszkedő polgári típusú dolgot tiszteletben, mert a kirakat politikának ez egy nagyon fontos lehetőséget nyújtott, és ezt a magyarországi rendszer fölismert ellentétben például mondjuk a cseszlovák román, vagy más népi demokratikus országokkal, ahol magukat népdemokratikusnak nevező országokkal, ahol ez egyáltalán nem így volt. Tehát ez egy, ez egy érdekes része a gulyás kommunizmusnak. Minden Innen ezt a, indultunk. Ezt a kivételezett helyzetet minden köszönhetjük akkor. Ezt, ezt a gulyás kommunizmusnak köszönhetjük. Ja. Ezt annak köszönhetjük, hogy a, a kommunista rendszer, amelyik egyébként nem nagyon ismert, ö, ö, Ö, partnert a társadalomban, ö, sőt, ö, hát éppen arra irányult hogy a társadalom szövetét ö, teljesen szétárja, illetve feloldja, ez sikerült is neki egyébként, mai napig nyugtjuk a következményeit, ami emlékvédelem is egyébként. E, tehát e, e, e, e, ebben a, ez a rendszer Magyarországon 56 után, különféle ottán fogom, hogy nem a most el a tárgya. E, ö, úgy alakult, hogy egyfajta hallgatólagos kiegyezésre törekedett a társadalommal. Mindig igyekezett valamit adni. Ezek ez egyfajta csak... menedék is volt szakembereknek? És ez szakembereknek lényegében a polgári kort, tehát a két háború közti időszakban a Krebelsberg és, és Humani kultúrpolitika, politika, oktatás kultúr és tudománypolitika E, e, eredményeként e, kiképzett, magas színvonalú szakember, e, sok, sokféle szakmát e, is magába foglaló szakember generációnak adott működési teret. Na most ez így volt már az 50 es évek elején, és akkor aztán különböző fogva, 53-ban ebben egy negatív fordulat következett be, és 57-ben azután, hogy a kádárrendszer rendszer konszolidálta magát, azzal lényegében egybeeső módon elindult a Magyar Műemléke Védelmeket olyan szervezeti kialakítása, ami az akkori feltételeknek, tehát a a szocialista állam működési feltételének megfelelt. Ez tartozik például az, hogy hatalmas kivitelező része volt például. Tehát ugye állami rendelkezett azoknak a forrásoknak a legalább a felével, amit műemléki helyreállításokra, illetve műemléki célokra fordítottak, tehát a központi költségvetésből. És akkor minden amit tulajdonban volt, vagy legalábbis, Hát ugye nagy részt minden amit tulajdonban volt, vagy amely nem az egyházi... Azt is az állam finanszírozta természetesen, mert az egyháznak ugye a, a, a jövedelem forrásait ugye elvették, illetve az egyházakat ettől megfosztották. Tehát, tehát ez egy olyan egységes rendszernek a lehetőségét teremtette meg. Azáltal, hogy volt olyan szakemberkárda, aki világot látott, és aki, aki valóban nemzetközi színvonalú volt az a háború előtti időszakból következően. Ez, ez a kettő találkozott az önkény rendszernek a, a legitimációs igényeivel, és egyszerűen ezt a területét hagyták fejlődni, illetve egy idő után kezdtek rá büszkékelni. Nem utolsó sorban, egyébként azért, és ez is ugye a diktatúrákra jellemző, hogy ezekben a kulturális értékeknek a tisztelete eleve nincsen benne, de ha van egy-egy olyan vezető, aki mégis tiszteli a kultúrát, vagy ismeri, tehát rendelkezik a kellő kulturáltsággal és affinitással, akkor ennek a révén nagyon sokat meg lehet tenni. Ha ez a vezető nem olyan, akkor nagyon nagy bajba van az egész dolog. Tehát ugye személyfüggő, tehát személyfüggő viszonyok jellemezték azt a korszakot öntően, és sajnos a mait is. Muszanovi. Hát ö, menjek még régebbre vissza, csak annyit kiegészítve által elmondottak, hogy, hogy nem előzmény nélküli, ez az 1953-as vagy a, a szocialista időben egy egységbe tartott műemléki intézményrendszer, éppen ebben az évben 140 éves a műemlékvédelem intézményes rendszere, tavalyi évben és Ensz is előadókként is részt vett, a Tudományos Akadémia, a Széchenyi Akadémia szervezett egy nemzetközi örökségvédelmi konferenciát. Bekészítettem ugyan a, a könyvet, hogy idézek is ebből a nagyon szép kiadványból is, a kiadványban is megjelent a konferencia anyaga, ahol éppen Tamási Judit mondta azt, hogy pont a 140 éves évfordulóra készül a műemléki hivatal. Ezen a konferencián, meg más fórumon magam is azt mondtam, hogy Magyarországnak az a szerencséje, és talán itt a civil rádióban is, hogy úgy a műemlékvédelem, mint a természetvédelem komoly előzményekre tekint vissza. Tehát, hogyha ezt, ezt akár a, a Szocializmusban akartuk volna elkezdeni, akár a rendszerváltás előtt, akkor biztos, hogy nem lenne ennyi eredményünk sem, amennyit azért sikerült. Az kezdetek kihez köthetők? a, a hát, a, a, a kezdetek, még tulajdonképpen a reformkorhoz köthetők. Akkor még, még nem, nem volt intéz, intézményesül, de végül is a kiegyezés után, és, és aztán döntően tényleg a, a Trianon körül intézményesült és megerősödött ez a szándék, hiszen ismerjük azokat az összegző tudományos munkákat is, amelyek a, a trianon kapcsán, Kárpát-Medence értékeit, természeti értékeit, műemlékés és mindenféle kulturális értékeit igyekeztek összegyűjteni, nem, nem véletlenül, és erre rendkívül nagy szükség és indíték volt. Ha azt még hozzá mert az az intézményesülésnek, többféle fázisabot nem tudunk szintén belemenni, mert túl is megterhelni, azt hiszem a hallgatót, hogyha egy intézmény történeti fejtegetésekbe kezdenék, de az, hogy hogy egy korszerű intézményi váljon, az 1934 óta létezik. Gerevics Tibor, művészettörténész professzor, aki a Műemlékek Országos Bizottságának akkor átvette az elnökségi feladatát, addig egy ilyen bizottság működött, és a, hát ennek a működése messze menően nem elégítette ki azokat a műemlékvédelmi és gondozási. Ugyel még gondozás az egy nagyon sok fontos fogalom, amiről talán most még tudunk majd beszélni egy kicsit. Tehát azokat a az feladatokat, azokat a korszerű igényeket a bizottsági működést nem elégedhettek, és Gerbics Tibor intézményé szervezte ezt, tulajdonképpen Hóman az égisze alatt, Hóman Bálint hallgatológus és aktív közreműködésével. Tehát attól kezdődik igazán a, az intézményes műemlékvédelem korszaka, bár törvény már 1881-ben volt, és tehát törvényi szabályozás, de a, a, azt, hogy teljes szellemi fegyverzetben, e, e, tehát, hogy legyen egy olyan intézménye az államnak, amely teljes szellemi fegyverzetben foglalkozik ezzel, ez a Gerebics féle kezdeményezés nyomán indult el, és lényegében ennek a fejlődése volt az, amit aztán Dercsényi Dezső, aki a akinek már a e, műemlékvédelmi vezetői e, e, hát, e, életpályája a 45 utáni időszakra esik, és a tekintetben viszont meghatározó volt, e, aki Gerevicsnek volt a tanítványa az egyik legkedvesebb tanítványa és hát szellemi eh, hagyatékának ilyen értelemben a, a tovább eh, gondozója és továbbvívője. Tehát Dercsényi Dezső ezeken az alapokon volt képes arra, az ő személyes egyébként hát vezetői képességeit eh, alapján természetesen alig szempontból a lehetséges, hogy azok között a rendkívül szélsőségesen változó körülmények között, amelyekre senki nem lehetett fölkészülve egy szovjet megszállás és az ország szovjetizálása. Ezek körülmények között ezt az intézmény rendszert tovább tudta vinni, majd pedig az 53 és 57 közötti, hát időszakban, amikor az akkori nagy politika eh, eh, konfliktusai gyakorlatilag eh, eh, hát, eh, parkolópályára vagy melékvágányra so sodorták az egész ügyet 57-ben újra kezdeni és képíteni azt a rendszert, amelynek a leépítése 90-ben kezdődött meg és én ezért mondtam az egész eh, történet, előtörténetet mert akkor ennek a leépítése kezdődött. Erről még csak egy mondatot mondanék, ez nem eleve rossz és baj, ugyanis a a, a dercsényi által és munkatársai által fölépített intézményrendszer szaktudás szempontjából valóban nemzetközileg ütőképes volt. De a társadalmi és politikai berendezkedés megváltozásával, a piacgazdasági viszonyokra való átállással, ami kétségtelenül 89-90-es fordulattal bekövetkezett, ezt ehhez kellett volna alakítani. Tehát ezt nem lehetett ugyanúgy folytatni. Na, egy kérdés, hogy miért kell átalakítani, és szóval a műemlékek nem részei a piacgazdaságnak. A műemlékek nagyon is részei, ugyanis a beruházások lévén, ugye a, a, a, a, a, a, a műemléki értékek, itt nem csak Tehát a védelt műemlék. Tehát mondtad, útban vannak? Természetesen <gül> útban vannak mindig a beruházási és a rövidtávó érdekek, nagyon erőteljesen ellene hatnak annak, hogy, hogy ezek, ezek az értékek megmaradjanak. Ezért kell védeni, tulajdonképpen mm -hmm. ezektől kell védeni. Na de a beruházója válogatja persze, hogy ki, hogy viszonyul ez a dologhoz, de mivel itt egy nemzeti és egyetemes érték komplexumról van szó, együttesről van szó, ezt a, a, a, a hazai jogszabályok, a hazai intézményrendszer, a hazai szakember a, a, a gárda szellemi kapacitás révén védeni kell, óvni kell és gondozni kell. Ez, ez nagyon sok, de emögött ugyanakkor nemzetközi szabályozás is van. Tehát nemzetközi egyezmények vannak, amikhez csatlakozunk, aztán talán nem hajtjuk végre, az egy más kérdés. Ugye sok esetben, például ebben a, a, a, a, a, a, a területen is vannak ilyen tapasztalatok. Tehát, e, tehát e, ennek a nemzeti intézményes feltételeit meg kell teremteni. És azt a, azokat a feltételeket, amelyek a kultúra részévé. Teszik. Ezeknek az értékeknek a tiszteletét, gondozását, kibontakoztatását, a jövő számára való továbbiterét, a következő generációknak való átadását, és az ezekben az értékekben lejrő lehetőségeknek a kreatív kibontását, ugye ez lenne igazából a fejlesztés seg akár a településfejlesztésnek is az alapvető feladata. Tehát ezek nagyon komplex dolgok, ezek az egyes emlékektől a településéken keresztül a történeti táj, a tájértékek, értékek, az ökológiai egység, stb. Hát tiszteletben tartása, illetve ezek a szempontjának a figyelembevételét jelenti, és ehhez az intézményes feltételek megteremtését. Az intézményes feltételeknek pedig nem csak az a része, hogy tiltunk, szabályozok, hanem támogatok, szakmai tudással támogatok, pénzben, adóban, ilyen olyan lehetőségekben a tiltásokkal, a korlátozásokkal szemben támogatásokat és lehetőségeket is megnyitok és egy olyan kultúrát alakítok ki, amiben ez, termé amiben ez természetes módon nyilvánskerül, és amiben nem lehet önkényesen az ezen értékek rovására beleszólni. Azt szeretném kérdezni, hogy pontosan ezzel kapcsolatosan, hogy milyen volt az a szervezet, tehát a kiindulási pont, aminek a leépítése megkezdődött, hogy a, a, tehát vagy a, a teljes, hogy mondjam, egységében, hogy állt össze, hogy működött ez. Ez az Országos Műemléki Felügyelősségével hallgató intézmény volt, ez alakult meg 1957-ben, és amelyik a munkásságát 1949-es úgynevezett törvényelőjű rendelet, elnöki tanácsi törvényelőjű rendeletre alapozva végezte. Hát ez egy ilyen népi demokratikus kategória, lényegében törvényről van szó, és azokat a azokat a tehát, ö, ö, szempontokat és értékeket tartalmazta, aminek egy korszerű, amit egy korszerű műemlékvédelmi törvénynek tartalmazni Ez akkor nemzetközi viszonylatban is? Nemzetközi viszonylatban is, hozzáalakítva ahhoz a, e, tehát ugye a magántulajdon e, e, e, zárójelbe tevő politikai rendszerhez. Itt ilyen szovjet hatás nem merül? Ebben szóval semmilyen szovjet hatás nem volt, nem. Nem, hivatkoztak rá a az benzinokat, hmm. ugye a szovjetunióban is, hát persze a szovjetunióban egészen más helyzet volt. Na de, a, a, tehát a, a törvény maga a, a 40-es években, 40-es évek második felé, a háború után egyébként Gerevics Tibor által, mert volt a Műemlékek Országos Bizottsága, tehát az elődi intézménynek a, a vezetője, egyetemi tanár volt egyébként, művezettörténet tanszénk vezetője, tehát ő általa kidolgozott több törvény tervezet, ami aztán végül is nem vált törvényi felhasználásával döntően na, Dercsényi Dercsényi Dezső De Igen, na most létrejött nem hatóság Igen, ez, nem, hatóság, ez nem elsősorban hatóság volt hanem egy olyan eh, tudományos alapokon eszmei, szellemi irányítást adó intézmény, ami, eh, ami ja, akkor még igazából hatósági jogkörrel eleinte nem is jelentkezett, vagy minimális, mert nem, nem emlékszem pontosan, hogy ez hogy volt. A, a, a dolognak a lényege, hogy egy felügyelői rendszert alakított ki, eh, a, a, a, akik a, az ország, tehát ugye különböző tehát a területi igazgatás kezdetében ö, ö, dolgoztak, és akik ö, a helyi hatóságokat, építeket, tulajdonosokat segítették abban, hogy bár, a, bármely a, a műemléki értékekbe történt beavatkozás, a műemléki érték szempontoknak megfelelően történjen. Ehhez a hivatalban egy Egyébként egy építészkárta is rendelkezésre állt, tehát az ebben való közreműködésre, közreműködéshez, és egy kivitelezői részleg. É, ami hát 1990-ben olyan 1000, összességével 1400 főt számlált a hivatal, most, most, most 120-val a hányat. Mm -hmm. Na, mm -hmm. tehát, tehát 90-ben 1400 ember tartozott a Országos Művelméki Felügyelőség. De, voltak, de uh... abban voltak... benne voltak a kivitelezők, tehát egy több, okay. több, hát több kivitelező. Akik viszont mm -hmm. megtanulták ezeket a kivitelező, egyes egységeket, ami Sopronban, Eszterponban, nem tudom, tehát több helyen az országban voltak ennek ilyen, hogy úgy mondjam, regionális központjai. Et ott ezek a, ezek a kivitelezők, akik egyébként... Ma azt mondanánk, hogy építési vállalkozók, vagy olyan építési szakemberek ezeket a műemlékek restaurálására kiképezték. Ezzel párhuzamosan megerősítették a 70-es években a képzőművészeti főiskolán működő restaurátortanszéket. Ennek éppen az édesapám volt a vezetője. Hasonló édesapám valaki azt hinné, hogy most ő beszél, akkor nem ról van szó természetesen. Tehát... A, e, e, tehát a, a, a, a szakmai utánpótlás teljes, hogy úgy mondja, a vertikumát e, kiépítették e, hozzá. És hát természetesen az építészek, az, a, a, a, a műegyetemen a műemléki szakmérnöki képzést szintén abban az időszakban elindították, ez egy két éves képzés volt a műemlékvédelem különböző területein működő szakembereknek, építészeknek, Néprajzosoknak, mű, mű, művészettörténészeknek, az utóbbiak inkább építészet és statikai, stb. alapismereteket kaptak a másik társaság, inkább történeti, művelőzés-történeti alapismereteket. Tehát en, ennek az egésznek a rendszerét hogy úgy mondjam, milyen ipari, kifejezősre teljes vertikumát kialakították és működtették. Ez egészen a külművesség lement? Ez egészen a külművesség és a segédmunkások lement, akikből aztán sokszor szakmunkások is lettek, tehát egyfajta lehetőséget is biztosított a munka világába való belépéshez, és a magasabb képzettség megszerzéséhez. Azt szeretném kérdezni, hogy hogy igazi az ami a feltételezés, hogy voltak bizonyos preferált korszakok, a, szia, e, amiket szia. inkább példaként szerettek venni. Tehát amikor egy épületet helyreállítunk, akkor el kell dönteni, hogy most melyik korszakat ájtom helyre. Mert ugye többször átépítették, és akkor valamelyik. Tehát, hogy ilyen volt a... Reformkor, meg akkor a középkor, hogy ezeket jobban szerették, és ezek inkább preferálták. Ebben Ez a inkább egy optikai csalódás, az, az kétségtelen tény, hogy a, a, a, tehát az egyik egy elvben kétségtelen igaz, hogy meg kell egy az egyik kétségtelen igaz, hogy meg kell egy műemlék helyreállításánál, e, e, egy ünnepzett műemlék jelreállítás esetén el kell dönteni azt, hogy az adott konkrét épület esetében mi az, amit kiemelek, és mi az, amit esetleg háttérben tartok, nem megsemmisítek és tönkreteszek, csak nem teszem esetleg láthatóvá, vagy pedig a hangsúlyokon változtatok. Ezt, ezt a műemlékes építésznek és hát különféle szakmai fórumoknak kell eldönteni, és ez minden esetben egyedi döntést Kíván, itt olyan nincs, hogy most valamilyen korszakot preferálok. Az kétségtelen, hogy a műemlékvédelem vezető garnitúrája az főleg középkoros művészet áll. Hát. De ők, ők az ő ez, ez nem jelentett ilyen szempontból preferenciát. Egy másik dolog, ami egy kicsit a, hát mondjuk ilyenfajta penyomásokat kelthet, hogy a műemlékek, a műemlék fogalom, a tárgyköre az folyamatosan változik és bővül. És az abszolút a kezdeteknél a 19. században a, akkor, amikor az első jegyzékeket elkészítették, akkor ezzel például Magyarországban 1711 volt az úgynevezett felső korhatár. Uh -huh. tehát, a, a, tehát a Rákóczi a ugye lezárása. Azután ez Fokozatosan változott ma, ilyen, hogy felső egy egyáltalában nincs itt, érték, értékszempontok vannak. Ugye ma a, a műemlékek körében az ipari műemlékek, a műtárgyak, hidak, stb. Igen, a 70 évidet, évidet, is lehet, Akár egy 70-es években épített irodáház is lehet. És nagyon fontos, ezeknek a pusztulás egyébként van a legnagyobb veszélynek kitéve, bár sokszor beszélünk havar egyebekről az Igen, is igaz. De ezek nem látszik, uh -huh. mert, hogy ezek Egy milyen értékeket hortoznak. mert nem, a komba, Hát például a, a például a Móricz körtéri, a, a a a körtéri gomba, amiről szerintem érdemes lesz Igen. beszélni, és vannak új és nem feltétlenül pozitív e, információk ezzel kapcsolatban, az is mutatja azt, hogy hogyan kell a, a műemlékekhez viszonyulni. Tehát még egyszer az alapkérdése, nincs preferált korszak, mm. nincs, itt értékszemlélet van, és, a, és a, a szakma, és hát jobb helyeken a társadalom szélesek körének az egy értékszemlélete, nagyon tágkeblő és, és, és legyenképpen mindenféle, akár műszaki értéket, bármilyen tárgyasult szellemi értéket fontosnak, regisztrálandónak, adott esetben megőrzőnek, megőrzendőnek, bemutatandónak, kibontakoztatandónak tekint. Én azt azon, hogy mondjam, morfondíroztam magamban, hogy majd meddig Mennyire kell egy műemléket, hát emlékként megőrizni? Itt ugye nem akarom túl bonyolítani a kérdést, inkább majd külön teszem fel a másik részet, hogy, hogy mindent meg kell -e őrizni. De a másik az, hogy régen mondjuk azokat az épületeket, amik, amik például ilyen vitatottak, hogy mondjuk volt egy, egy, egy középkori alapépület, ráépült, és a végén már barokk díszek voltak, de aztán az egész megsérült, és végül a középkori állítják helyre. De adott esetben, ha ebből egy múzeum lesz, vagy valami olyasmi, amit csak meg akarunk mutatni a, az embereknek, hogy ilyen volt, akkor... Hát kiválasztják az egyiket, és ez egy ilyen emlék, mint egy múzeumi tárgy. De pont az épületek nagy része az használható, és talán jobb is lenne, ha használnánk a mai napig is, de korszerű funkciókkal. És ahogy régen korszerűsítették, az akkori elgondolások szerint vajon ezeket a, hogy mondjam, műemléki emlékeket mennyire lehet ezt korszerűsíteni a mai elvek figyelembevételében? Ugye régen, ugye nem volt műemlékvédelem téma, mondjuk 1700-as években. Nem is gondolkoztak ezen, azt mondták, hogy egy régi dolog, nem őrizzük meg, egyszerűen bevakoljuk, csinálunk rá egy új oszlopot, vagy nem tudom, mi csináltak vele. Igen. Úgy igen. igen. Ezek alapvető dilemmák. Ugye a műemlékvédelem a, a felvilágosodás után a polgári fejlődéssel és a, és a polgári állam, kialakulásával összefüggésben jött létre, mint, mint intézményes szellemi és gyakorlati működési terület. Ez a korszak az, amelyik a múltat, a történetiséget tulajdonképpen felfedezte, és a történetiség értékét felfedezte. Eleinte elsősorban nemzet és államépítő ideológiai Eh, eh, alapokon, és eh, ez volt ennek a, az igazi mozgató ereje, bár már a felvilágosodás korában. A hősi múltnak a demonstráce. Bármely bár uh -huh. német állam esetében is, uh -huh. például a Kölnyi DOMnak a 14. században befejezetlenül hagyott körni DOMnak uh -huh. a 19. század, az 1840-es években befe 42-ben befejezett kiépítése. Az a, az, a, szóval. az a porosz állam porosz, nem csak a dicsőségét, hanem a nagyságát volt hivatva kifejezésre juttatni, és tehát ez ennek az egyik hát kézzelfogható és látható esztétikai és értékelhető megnyertkodása. Akkor gond nélkül továbbépítették a régi stílusban. Így van, de tehát a történetiségnek a szempontja az ö, ö, ö, ö, ö, ö, ö, szempontjának a, a megjelenésével párhuzamosan ö, alakult ki a történetéség tiszteletének a szempontrendszere és értékrendszere. Míg, érték Tehát mit kell abban tisztelni? Hát a 19. század előtt például ö, a, a zenében, hogyha a zenéről beszélünk, csak kortár zenét ö, ö, játszottak a 19. ban fedezték fel Bachot is újra, és a, és, és a régi, régi zenét. Attól kezdve van a régi zene, és annak a különféle interpretációi azóta is folyamatosan azóta változnak. A ez azóta? azóta így van. Tehát az is egy párhuzamos jelenség. párhuzamos szellemi jelenség ezzel. Tehát ö, ö, persze a egy interpretációban sokkal nagyobb szabadsága van egy előadó művésznek, mint mondjuk egy épületnek az interpretációjában, mert az ugye hosszú időre meghatározza a dolgokat egyfelől, mert minden beavatkozás valamilyen pusztulással is, valaminek a pusztulásával ha, ott is. is a műemlékvédelem, mert ugye ez a, a régi zene interpretálói, ugye, akik eredeti hangszerekkel és mit tudom, én, bélhúros hegedűn próbálnak játszani, pont ezt kívánják visszahozni, hogy az Pontosan. akkori eszközökön is adják elő az akkori frazeálással, stb. stb. Természetesen azt, amit a zenében meg lehet csinálni, azt az ép épületeknél. Hát a, még sokkal bajosabb hozzáállni. Ezt, ezt nem lehet ilyen módon. Na most E, tehát e, természetesen megőrizni mindent e, abban a formában, a cíl, ahogy volt, nem lehet. E, a, üh, és mivel a műemlék fogalomba már bele tartozik az hejtjús, egész település, csinál, és táj, mint említettem, e, tehát ugye ez folyamatosan értelemszerűen ér változik, elő, ér műsor, ennek egyrészt egy, egy dokumentálni lehet és műsor, kell, mert ahhoz, hogy az értékeket e legább, műsor, felhasználhassuk, és, és, és a, korszerű funkciókba a, eh, a, a, felhasználva bemutathassuk, kifejleszthessük föl, tehát eh, mint, mint tőkét eh, hasznosíthassuk, az ismernünk ó, kell az azt. Ugye ez, ezért van szükség tudományra, ezért van szükség műemléki topográfiára. Szintén nincs Magyarországon azon a szinten, ahogy kellene. Még a hétenek... Sőt, tehát a torrettelte teljesen messze van. Tehát a, a, a, a dolognak a, a lényege az, hogy, hogy bármely épület ingatlan, vagy, vagy földterület, vagy akármi, akkor tudja az értékeit megkordozni, ha használják. Tehát aznak funkcióban kell lennie. És ennek a feltételét kell meg, megteremteni. Ez megint csak azt kell mondanom, hogy kultúra kérdése, hogy mi az, amit tiszteletben mi az, amit nem. Egy, egy, egy, egy folyamatosan fejlődő, épülő, gazdagodó, árnyalódó kultúra kérdése nálunk. Az alapprobléma nem csak a mi mindenben, a politikában is a kultúra jánya, illetve diszkontinuitása. Innen folytatjuk, és utána már a múltba, múltból át is tértünk a jelenbe. I've fallen Madonna mia cara. Mi Ti prego mostrarmi il mio amore mi ti e. volle non a Nagyvárosi dilemmák, Bányai Géza, és Buzna Margit és Ensz Géza a vendégünk, a témánk pedig a műemlék és értékvédelem. Tegyük ezt hozzá, és a beszélgetés első felében a, a hátteret egy kicsit jobban körüljártuk. Azt hiszem érdemes Igen. erről beszélni, mert rengetegszer beszélünk ö, olyan dolgokról, aminek a háttereit tulajdonképpen nem ismeri. Tehát millió ember nyilatkozik témákban, rádióban, három perce van, és ahogy elmondja, hogy mi a, a probléma, és az emberek többsége tulajdonképpen nem tudja, hogy mekkora óriási dolog van a, a háttérben. Már pedig, ha tudjuk, akkor talán másként figyelünk, és mi is talán másképpen nézünk ezeket a dolgokat. Azt a folyamatot kéne akkor most végig mennünk, ami 90-től hát elindult az biztos leépítés, hogy milyen etapok voltak, hogy mikor mi történt? Mindenki minden nem nem Hát a veszteséglistát, hogy így mondjam, kérője. Én még azért azt szeretném egy-két mondattal érzékeltetni, még itt a 90-es változások előtt, hogy ö, ö, én ö, építész vagyok, Városépítész kollégák ottunk Kolondzsi a Gáborral, a a művészettörténész, és ö, mi a Vátiban dolgozunk a Városépítészeti Tudományos és Tervezőintézetben, ö, amelyik a, a, a, a Városépítészetnek volt a ö, legnagyobb Szennyi. és legkiemelkedőbb országos szervezete. A Műemléki Irodától kezdve, a ipari irodán keresztül, kutatási irodán keresztül, a regionális tervezés, a, a, a településrendezési műtervek, közmű szakágak odáig, hogy, hogy a, a, a geodéták is voltak, akik akkor a, a fúrásokat effektív végezték. Ezek, ezek a hatalmas szellemi műhelyek őket megszüntett a, a rendszerváltás, de a műemléki hivatal van a, a, ez, a, ez a rendszer a, a, a tudomány, nyos kutatástól Encké szóval nevezte néven a tervező, a műemléki tervezés és a kivitelezésig, tehát még egy szélesebb spektrumot ölelt fel, és a, a, a rendszerváltás kapcsán azt nem, illetve már azt megelőzel, azt nem mérték fel a, a változást akarok, hogy, hogy milyen óriási kárt okoznak, Egyrészt a nagy tervező intézetek feloszlatásával, de a műemlék területen különösen. Nem lehet védeni azt az álláspontot, hogy a műemlék területén, értékvédelem területén, hogy összeférhetetlen a tervezés és a, a kivitelezés és a, a tudományos kutatás egy szervezetben, és, és megkockáztatom, hogy még a hatóság is ugyanott, hiszen a, a vízügyben is egy ilyen rendszer volt, és, és, és, és jó múlt működött. Tehát akkor, amikor, amikor egy állami tulajdon, illetve egyházi tulajdonok voltak, akkor nem lehet ezt az egész ügyet úgy kezelni, és a, és a település és a regionális tervezésnél is, állami megrendelés volt, tehát nem, nem egy piackazdaságként működtek ezek. Más dolog egy építészeti tervezőintézet, egy magas építészeti, ahol egy versenyhelyzetet gondoltak kialakítani, de, de ezen, a, ezen a két területen másképp kellett volna gondolkodni. Hadd mondjak, még uh, mielőtt a 90-es évekbe be, belevágunk, uh, Dercsényi Dezső feleséget uh, történelem tanárnőm uh, volt, és Dercsényi Balázs meg kollégánk volt a, a minisztériumban az építés ügyben. Dezsőnek a fia. Igen. És, és hát mesterségesen szítják azt az ellentétet, még a mostani köhelnöktől is hallom, hogy, hogy elefántsont toronyba burkoloznak a, a, a műemlékesek, nem elég rugalmasak, nincs meg, és nem, nem természetes ez az ellentét szítás a, a, az építése, akár a várostervezés és a műemlékesek között. Hadd mondjak például erre egy kvédált belcsenitezsőhöz kötődik az a történet, lehet anekdotának is titulálni, de valóságos, hogy Szexárt város központjában a, a megyeháza és a, a, a másik tér közötti épülettömböket le akarták bontani, hogy összenyissák egy nagy szocialista Térré, elbontva ö, azt a ö, térfalat, ami éppen így nemcsak a, a szerkezeti hűség, hanem így, így teszi kuriózumá és érdekesé és ő különféle csavarral és nagyon okos ö, érvekkel megmagyarázta, hogy ezt a mohácsra menett át megott, majd, hogy véletlenül és meg tudta győzni az akkori pártvezetőket, megyei pártvezetőket hogy nem kell ezt levontani ma is az egyik legszebb ö, terünk és itt még nem esett szó a, a műemléki jelentőségi területekről, a történeti városokról, történeti városközpontokról, amit a, az ICOMOS gondozott, és, és hát nagyon szép eredményeket tud a magyar kutatás ebben. Felmutatni. Én nekem is ö, szerencsém volt a műemléki hivataltól 1972 és 1975 között olyan munkán dolgozni a Építés-Gazdaság és Szervezési Intézetben, ahol egy ragyogó Szédlmályá Zsuzsával, Farkasdi Dódival együtt a műemléki városközpontú településekre és a történeti városközpontokra, ami ennél egy szélesebb skála, dolgoztunk ki fejlesztési ötleteket a történeti magra és az átmeneti zónára. Ezeket a munkákat tulajdonképpen még a mai nap is érdemes lenne elővenni, hiszen azért ezek megtorpantak. Tehát kellene erősíteni a, a ezt a párbeszédet, de, de nem lehet azt mondani, hogy a műemlékvédelem egy épületre, vagy plán az épület részle korlátozó elefántcsonttoronyba zárt kutatás, hanem, hanem együtt kellene azokat az értékeket kibontanunk, és ahogy enszgéze is mondta, azokat a szabályozókat, azokat a kereteket megtalálni, hogy nem a, a szétaprozódás eredményeként ezek kiszolgáltatottak legyenek, akár a politikának, akár a, a, a beruházónak, akár mind a kettőnek együtt. Hogy működik ez mondjuk Németországban? Ott is volt egy ilyen, ilyen nagy szervezet, mint nálunk a Művetménylik Védelmi Vatán. Hát Németországban tartományi right. szinten a ö, működnek a most Németországban, is ugye szövetségi köztárságban, tehát tartományi szinten működnek ezek a gondtalok, amelyeknek aztán van egy egyesülete. Éppen már a 19. E. század végétől, az 90 es évektől van egy, egy összejövetelük, ahol a, a országos, birodalmi vagy országos szövetségi szinten áttekintik az előttük álló feladatokat és, és metodikánkat és egyebeket. És hát ezeknek a hivataloknak nagyon, nagyon sok hasonló, hasonló vonása van, tehát lényegében, lényegében egységes elvek szerint működnek. Mindegyik hivatalban van egy nagyon erős kutatási részleg, ez végzi a műemléki topográfiai munkát, tehát a műemléki helyrajz, azt jelenti, hogy a műemléki értékeknek a fönbétele, Erről, ha megengedik, egy kicsit még beszélnek, hogy miről van szó, le. A műemlék fogalom nálunk gyakorlatilag egybeesik a a védett műemlék fogalmában, szóval nagyon sokszor azzal kapcsolják össze, hogy vannak ilyen kiemelt dolgok, azokat védelni kell valami rajta van a listán és akkor van a műemlék hivatal, az maga a műemlék, ugye a műemlék azt mondta hogy, meg stb. Tehát ugye a köznyelvben ezt így így ilyen nagyon-nagyon felületesen és Érzékelik Ez és a érzékelik. A uh, műemlék azonban a műemléki érték. Tehát uh, azok a, a, a, a védett műemlékek, azok ebben a, az együttesben, ebben a sokaság, ebből a sokaságból különféle szempontok, értékszempontok alapján kiemelt, különleges kezelést kívánó emlékek és együttesek, amelyeket, amelyekre vonatkozó szabályokat, szigorúbb szabályokat a törvény állapít meg, egészen addig, ameddig az alól ki nem vesznek valamit. Na mostan a a a, a, a, a, a műemlék ki topográfia, tehát helyszínrajz azonban nem csak ezeknek a felleltározására vonatkozik, tehát nem egy műemléki jegyzék, egy kibővített műemléki jegyzék, hanem azoknak a történeti és művészeti, kulturális ingatlanokban, együttesekben megtestesülő értékeknek a leltára, amelyeket egy adott korban, egy adott időszakban ilyen értéknek ismernek el, ne, és nekem is ismernek is fel. Védetnek lenni aminek, aminek, a, aminek a védettséget a kultúra kell adja, hmm. a, a tulajdonosoknak. Csak azért most gondoltam a, a Budapest hogy a ról... azért nincs minden védve, hanem csak egy, I, i, i, egy hát látképi van, vagy területi. Természetesen hát, van területi, területi védelem, tehát ezek, védelmi, ezek, van, ezek, de ezek, de ezek persze komplikát. De töm, ezért még csak rendesen. Komplikát kérdések, meg olyan is van, ugye, ami nem külön védelem, csak külön kezelést igényel mondjuk egy világörökségi területnek a kezelése. A az nem egy külön védelmi kategória, de abban e, a, a, a, hanem az egyéb védettség alapján... Nehőz a topográfia, jel, ez valamiképpen kötődik? Nem, nem? kötődik a topográfia az a ország teljes területén hivatott e, feldolgozni mindazokat, az értékeket, amik történelmi, kulturális e, művészeti e, szempontból e, annak minősülnek, és aminek a tárgyi ö, ö, ö, megvalósulása jelent a és, és, és Ennek a feldolgozása, ez többféle, hát, tehát ez, van, egy illetár, illetár, illetár. Illetár. ez egy leíró és egy értelmezett leeltár. Tehát egyedileg is értelmezi a leírás, hogy miről van szó, és milyen összefüggések keretében jött létre, illetve milyen uh, történeti összefüggéseket őriz az az adott konkrétum, túl egy vezető tételként ebben szerepel. Ja, rendben. És akkor azt ott az, ott az összefüggést is föltárja különféle uh, bevezetőkkel, uh, tanulmányokkal, amelyek bevezetők olyanok, hogy utcák, terek, városrészek, városok, megyék. És, és, és ezeknek az összefüggésekkel belül építészetnek, azoknak a megrajzolása, amelyek révén érthető, állik, hogy ez a mai valóság miért folyamatosan, ami és abban mi az én tűnik. Most ezt kell ennek a műemléki topográfiának leírni, Na, a németekre visszatérve, ők ezt már tázik, folyamatosan csiszolt módon, számos műfai változatban folyamatosan csinálják a mai napig. Ő. Ez Mocsá az, az ennek alap olyan eredménye olyan értelemben, hogy ilyen módon ez tudatosul is. Na most, ez, az, ez, ez úgy mértékben tudatos, hogy Németországban mondjuk a hatóságok, az építési hatóságok ezt figyelembe veszik, vagy ennek figyelembe vételével alakítják például a rendezési terveket, szabályozási terveket. Nálunk. Nálunk ehhez el, nincs meg a matéria. El? Tehát aki a szabályozási tervet csinálja, az nem tud minden egyes épületre három hónapot fordítani, hogy kikutassa, hogy az, mi? az, mi? mi? az, mi? mi? az micsoda. Az a az a vagy idő. minden egyes utcossarokra, vagy település Sajnos részre, vagy egyemekre, hanem a, ami a fejében van, éppen azt, ami kéznél van, hát, azt, össze, látta a azt össze, van. összeszedi, és akkor az az valamit csinál. Csinál egy olyat, hogy, hogy ne térjen el nagyon a másiktól, amit már csinál. Na most ugye, tehát, tehát az igazából ez olyan dolog, mint hogy a orvostudományt anatómia nélkül akarnánk művelni. Ugye, ezt nyilván nem lehet műemlékvédelmet, ezek szerint lehet, mert beszélünk magyar műemlékvédelméről, de anatómia nincs, Minden Na mostan, e, e, tehát, tehát maga az, hogy mi az, amit mi értékben tartunk, az, az nem lehet se a polcról lebe emelni, se a számítógépből kiszedni. Ugye mindenféle húkusz lehet a számítógéppel csinálni, csak, a év, csak, csak éppenséggel új ismereteket ennek. ennek a folyamatosan lehet, hogy értéke is óriási, mert hogy si akar egy... Város fel akarja, a városra akarja virágoztatni, ez rengeteg szempontot talál abban, hogy hopp, hát miért lehet idehozni az embereket, mit lehet megmutatni. Igen, van. Na most ugye kicsit előre nem szóval nem szóval, nem van. én azt látom, nem hogy nem most nem már az önkormányzatok kezdenek erre érzékenyek lenni. lenni, tehát ez egy jó hír, egy pozitív hír, még akár áldozatot vállalnak, a érdekében, hogy megfelelő színvonalon föl legyenek legyen az ő értékei, csak ők nem tudják, hogy ez nem. Meg, meg. meg azt gondolják, hogy hát ez mind meg. Azt gondoljuk, hogy az orvosok, hogy az mindent tudhat, igen, de az valószínűség tud mint a, az a, az a hogy ugye Jó, ö, elkező, ö, elkező, ö, elkező, ö, kormányzati alkalmazottak, aki a, az építési <gül> hatósági elkező. feladatokat ellátja. Na ha az akármilyen sokat tud, akkor se tudja azt, ami igazán kell, és ezt az kellene. hozzá. Bezalni. Tehát az érvekhez pedig tényekre van szükség, már erről műemléki topográfia. Most ez az, amit Magyarországon szintén a reformkorban kezdtek el, de a mai napig nem jutottunk el oda, hogy akár csak a védetté nyilvánított vonatkozásában vonatkozásában ezek az ismereteink meg lennének. Ez egy nincs ez. Tehát közítéve, közzétett formában. Persze a hivatalban, mindenféle aktákban, ott meg lehet találni sok mindent, ott is kutatni kell Még szeretném, hogy a német például az mert mert arra gondoltam, hogy mikor kilencemben milyent megváltoztattak, akkor talán valami korszerű külföldi példa lebeketett a szemek előtt, és azért vagyok kíváncsi arra, hogy egy olyan országban, azért Németországnak akárhogy veszük, nagyon jó híre van e tekintetben, ott ez hogy működik? Tehát például a, a különböző tervezők, a különböző kivitelezők, akik aztán a műemlékeken dolgoznak, azok önálló vállalkozók e vagy pedig ennek a műemléki rendszernek, Ön, önálló vállalkozók, tehát ott nem része. Tehát ez, a, tehát ez a, az, hogy nálunk a kivitelezés és a műemlékvédelmi tudományos eh, hatósági tevékenység és tervezés, hogy egy kézben legyen, sőt, hogy a műemlékek tulajdonlása is bizonyos, ugye, tehát az állam ott a kastélyok, ugye tipikus, hogy állam a kastélyprogramokról szoktak beszélni, mert ez olyan blikfangos. Ö, fontos kérdés, de messze nem fedi le a mű probléma problémakörét. Annak kb. ez egy 3%-át fedi le. Ö, ö, és hogyha a, a, a, főleg a problematikának, ugye? Na, ez sokkal összetettem. Tehát, ö, tehát ott, ö, ott ez külön, tehát erre szakosodott ö, ö, cégekben, cégeken keresztül folyik, de azt hozzá kell tenni, Németországban például a szakmagyakorlás feltételeit a törvények, az a jogszabályok tisztázák nálunk, nem. Nálunk benne van az örökségvédelmi törvényben 97-esben, és aztán 2001-esben benne van, hogy meg kell alkodni a szakmagyakorlás szabályait ö, miniszteri rendeletekben. Lehet, hogy kormányrendelet, nem tudom pontosan miniszteri rendelet azóta se sikerült megalkotni. Tehát ez is például egy adóssága a 90 utáni időszaknak műemlékvédelmi szempontból, hogy nem lehet megállapítani, ki a szakember, és ki nem. Ugye ez a kontároknak óriási lehetőséget is a rossz fajta versenynek, tehát az nem kiegyenlített, nem, nem egészséges versenynek. Igen, lehet durván győzni, miközben Lát az életem nem ért nagyon foda, Nincsenek, nincs restaurátorkamara, van ilyen nevezetű egyesület. Tehát az, te az nem kamara. Tehát a kamara, kamarák, a szakmai kamarák keretében ez a terület, nem csak ez, de ez a terület is, nem létezik, és azokat a feladatokat, amiket egy kamerának kellene elvégezni, ez például a szakmai minőség garanciája, azaz a kapcsolatos tanúsítványoknak a, a kiadása, a továbbképzés, stb. stb. stb. Ezeknek, ezeknek nincsen gazdája. tehát ugye egy csomó minden teljesen gazdátlan, folyik szét, esik szét, a de hát azért mondom, mert ugye sok kritikát lehet és kell megfogalmazni a kapcsolatban, hogy a politika mit tesz ezen a területen és mit nem tesz. De egy ilyen képékek közegben. Nincs ellenállás, se, semmilyen ö, ö, visszaéléssel szemben. Na, jól értem, akkor ez úgy szűnt meg ez a egységes rendszer, hogy tulajdonképpen lukap sorozata maradt betöltetlenül. Tehát, tehát talán az koncepció alapjában jó lenne, csak éppen <gül> nincs annak, ez, ez felállítva rendesen. Szóval egy koncepciót nem kell Megalkotni, és, és, és azokat az ellentmódásokat, amelyek egyébként vannak azért a tervezés és a tudományos kutatás között, óhatatlan minden szakma a régészet és a történet között is. Tehát, vagy a néprajz, vagy más, más a szempontrendszere, más a bizonyos tekintetben az érdekeltsége, ezért a konfliktusok vannak csak ugye ezt. Ő, ő, az ügytől idegen szándékok alapján politikai okokból, és nem pártpolitikai okokról beszélünk itt, de politikai okokból szokás fölerősíteni, egyoldalúan hangsúlyozni és mélyíteni. De, de itt, itt érdekek vannak, itt különféle érdekek ütköznek, na most ebben ezt a karászda magatartást nem akadályozza egy kultúra. Tehát a, a kulturális szönt... 90, 90 utáni közvetlen törvényeket nézzük, akkor ezt a karázda. Hogy mondja, hogy a Garázda? Babatartás. ez, Ezt akkor éppen, éppen nagyon úgy szerették, hogy ez inkább élhessen, mint hogy... Egyet, ugye? Ez, ez pontosan így van, és a 90 utáni úgynevezett rendszerváltásnak az egyik legnagyobb áldozata, az építésügyi minisztériumnak a feloszlatása, de ezzel együtt tulajdonképpen a műemléki hivatalnak, vagy a műemlék ügynek a, a melyik tárcához való tartozása is, ezt, tehát most a, a, a kultuszminisztérium, de építéshatósági ügyben a, a, az építésügyi minisztérium 12 minisztériumon keresztüli jogutódja, és a műemléki és Minisztérium, a kormányhivatalokon keresztül. Igen, tehát annyi gazdája van az építés ügy tartozó ügyeknek is, és a, a, a, a, a műemlékügyeknek is, hogy ahogy Ensz Géza mondta, hogy még, még nincs egy kamarájuk se. A, a, az építés kamarához sem tartoznak, tőledben nincs ilyen tagozat, és uh, ennek az egész uh, ha, ha az oktatás ügyet nézzük, tulajdonképpen uh, ott se, hát most a humán erő, vagy már nem is tudom, hogy hogy, hogy mondják emberi erőforrás, Jó. mindig még annak a, azonos szervezetű minisztériumnak még a nevét is változtatják tehát uh, annak csak egy pici uh, része és, és például uh, nyilván, hogy ellentét feszülhet az, a, az oktatási uh, szemlélet és maga a a kultúráért felelősség között a tanácsadó volt mostanáig, tehát erről tudna is beszélni a belső ellentétekről. De, de had, mondja, tehát annak idején a műemléki gondnokságra szakították, a, a, a kivitelezést tulajdonképpen leválasztották, a, a tervezési részt sorvasztották, tehát ö, ahogy ö, majd rátérünk az építész fórum különböző cikkeire és ö, az élőlánc állásfoglalására, tehát nem csak szervezetileg szedték szét, létszámban is elsorvasztották, és egyre liberálisabb törvény és jogszabályi rendelkezések vonatkoznak rájuk. Tehát a oték módosítás, tehát az országos település és építésügyi követelmények a Európában a legliberálisabbak erről az építészkamara és egyéb fórumok is. A liberális, ez most hogy kell érteni? Megengedő. Megengedő, mm -hmm. de, de, de oly mértékben Kedélyt megengedő, hogy, hogy még egy csomó olyan tevékenységet, ami építés engedély kötelessége lenne, még bejelentési kötelezettség sincsen. Mm -hmm. uh, Akkor itt tulajdonképpen ennyi dolog áldozatul esik, anélkül, hogy bárki is. Igen, uh -huh. igen. És, és tehát azzal együtt, hogy, hogy nincs meg a, a kellő kulturáltság és, és a, a döntéshozók, megkockáztatom a döntéshozó kulturáltsága sem, ezzel a, a, az állandó változtatással, és, és egy, egy megengedő szemlélettel, amiben maga az önkormányzatiság is a, a, a, az egyik nagyon nagy baj, ezzel együtt tényleg katasztrofális a, a helyzet, és civil szervezetek próbálnak harcolni ezzel de azért kevés-kevés sikerrel. Én nem akarok elébe vágni az a, a ezévi történéseknek, úgyhogy akkor talán folytassuk itt a... Egy kis után akkor folytatnánk e, valóban ezekkel az e, akut kérdésekkel. A dilemmák. beszélgetések a városról, a városi lépől. A, a nagyvalás ideelmények folytatását hallják, Kolongi a Gábor vagyok Bányá Gézával, egy buzna magit és a, a vendégeink, és a mégvédelemről folytatjuk a beszélgetésünket. E, ahogy ígértük, most már áttérünk a, a azokra a az takut problémákra, amik miatt ezt a témát ma választottuk. Előttem van több levél is. Én rendszeresen kapom ezeket a különböző fórumokról, és hát egyébként is nagyjából képbe vagyok, de ezekből még inkább kiviláglik, hogy a közkelető kifejezés, hogy fokozódik a helyzet. Tehát már tavaly jöttek a, a segítségkérő jelzések, és idén aztán ezek sokasodtak. Tehát már áprilisban itt van előttem egy nagyon szép kiadvány, idén áprilisban volt a, méghozzá nem akárhol, hanem az országgyűlés felsőházi üléstermében egy konferencia, ahol, aminek a kapcsán egy kiállítás is megnyílt méghozzá az alsóházi lobbyba, tehát előcsarnokba, amelyek, amely, tudni való, hogy ott üdösezik az, az országgyűlés, az alsóházi ülésteremben, a felsőházi pedig konferenciaterem és ennek a konferenciának a kapcsán Kövél László panamát elnökenyította meg ezt a kiállítást, amelyik fantasztikus összeállítása a magyar műemlékvédelemnek. A, a kőkoszthatók kezdve, egészen törökkorig bemutatva a régészetnek a hát, emlékeit, értékeit, hogy mi minden találtak meg, mi minden sikerült megmenteni ezekből a korszakokból, és nagyon látványos, eredeti műtágyakkal. És... Ezt követően, rákövetkező héten, az első hát, munkanapon az Osztály Győzés egy olyan törvényt, amelyik lényegesen szűkítette a műemlékvédelemnek a hatáskörét, illetve rontotta a lehetőségeit. Ö, tehát azt lehet érezni ebből, hogy sükert füldöket talált mind a konferencia, mint pedig a kiállítás, Ö, és azóta... az süket, szerintem már elnézést, mert nem először hallunk ilyen hogy? kombinációt. Hát Hogy, hogy valamiről elkezdünk konfer konferencetet és mondjuk, hogy ez ilyen nem lesz, ezért és a következő pillanatban pont az ellenkezőjét meg eldöntik. Pontosan a azért történt. Azt szokott találni, ahol vannak sikerfülek. hát ezek vannak sajnos. Hát, okay. Sikertfüleket sikerült találnak, mert azok pontban vannak, tehát pont azért, tehát a műemlékes szakma láthatóan apai-tanyai beleadott, hogy a részben a konferenciás szervezés pedig ezzel a kiáltással bemutassa az értékeinket, és ehhez képest úgy tűnik, hogy az nem érte el a döntéshozottnak a hallás küszöbét, mindez együtt még az országgyűlös épületében sem. És ez legalábbis elgondolkoztató. Tehát Na, én erre mondtam, hogy nem volt az olyan sügert, hogy nagyon is elérte a halásfű és ilyet tűkben. inkább úgy döntöttek, hogy ezt uh, most uh, levárjuk ezek, még mielőtte. Ezekről a változásokról nagyon fogunk, is azt kell, valami. hogy most beszéljünk a továbbiakban, hogy mik is voltak ezek a változások, amik miatt, mert hát ti takoztunk meg azóta is. Hm. Ezt most kitől kérdezed? Hát, ö, elsősorban tőled, tehát ö, itt, ugye, én is el tudom mondani egy bizonyos ö, ö, határig, mert én ugye város tervező vagyok, én nem vagyok védőd, de a szívemben az vagyok, és a rakpartokat egy csak sokerült levédeni, ö, de azért, hát, ké, valamilyen szintig én is képbe vagyok, tehát az, hogy a kultúrális védelmi hivatalnak a további ö, hatáskör elvonása és ö, gyengítése történt, és ö, még a megmaradt, hát hogy mondjam, hat, hatósági jogkört is elvették, és már hivatalba tagozták be. Ezzel szétválasztva a kutatási tevékenységet, a hatósági tevékenységtől. Nem is szóval arról, hogy amiről szó, az, az egység. Hol van már az, az egység, amiről beszéltünk. Hát ez igen, ez, ez kétségtelen e, így van, e, e, és hát e, ennek a, a logikája, az, a, van, egy, van ennek egy lélektani logikája, egy kulturális logikája, egy politikai logikája, sokféle logika, és ezek együttesen e, rossz irányba hatnak. Tehát a, a, az eredő erőnek az iránya, és a rossz, és a nagysága egyre nő. Tehát ez, ez, ez egy nagyon-nagyon komoly probléma. Erre utaltam egyébként akkor, amikor azt mondta, hogy a piacgazdaság viszonyai között kell a műemlékvédelemmel kapcsolatos feladatokat újra definiálni és meghatározni, ez pedig elmaradt. Ennek az egyik a 90 után. És ez a műemlék védelemmel foglalkozó, tehát a defenzív oldal, mert ennek offenzívnek kellene igazából lennie. Ennek, ennek a fejlesztésekben hogy mondjam, a élen kellene járnia úgy, hogy azok érték alapúak legyenek azok a fejlesztések. Ideális persze esetben, de legalábbis ez kellene valamilyen értelemben az irány is a trend legyen, nem ez. A a 90 utáni időszakban a védelem maradt a tiltás körében, és Mert a támogatást elvették. És a támogatást pedig elvették. Tehát a, a fokozatosan, ez fokozatosan zajlott, a, abban az időben még nem tudom már, meddig tartott ezekre körülbelül kettő. Te két hivatal tilthat, de. Nem már. a tilt, a törvény tilt. A törvény is a hatóság terve. Tehát ilyen a hatóságon keresztül természetesen, mert, mert, mert, mert érvényes, de... Ugye ez szigorú szabályoknak van alávetve az, hogy de egy műemlékhez hogyan lehet hozzányúlni. De hogy mit, lehet, mit lehetne tovább lépni? Egy a... műemlékhez, műemléki értékehez, műemléki uh -huh. területhez, stb. Különféle tiltások érvényesülnek, uh -huh. és ezt ugye a, a, a, az érdekel tulajdonosok, befektetők, beruházók szeretnék általában túlépni, uh -huh. ezerféle oknál fogva van. Bevannak. Vannak presztízok, vannak anyagi okok, van korrupció, minden az égvilág. Na most, eh, valós a bármilyen összetételben. Ezzel szemben, ugye a törvény egyetemes értékekre és nemzeti értékekre alapozva, és az alaptörvényre vagy az alkotmányra alapozva tilt. Na de ha én tiltok, akkor nekem adni is kéne valamit, ugye? Tehát nem, az, az nem jó, hogyha. Ha lehetetlen helyzetben hozom azt, aki ilyen e, értékeknek a birtokosa, tulajdonosa kezelője, felelőse valamilyen szempontból. Tehát magyarul valamivel ösztönözni kéne, hát hogy valami, a mert, azt valami kéne, a, meg. Tehát azt kellene megváltoztatni, hogy az, hogy valakinek műemléke van, az egy sorscsapás legyen. Na most, hogyha valaki műemlék emléktudat van. Akkor mű most ezt így fogják föl, hogy egy műemlék az nem plusz érték, hanem a pénzben mérhető értékcsökkenést jelent, ráfizetést jelent az, aki, aki ennek uh -huh. a, a tulajdonosa. Nem most a nem é, így van. Ott azért nem így van. Na most a Németországban, Svájcban, stb. ezek, ezek kultúrált, kontinus polgári államok. Magyarország az sajnos nem az. Na mostan, tehát, mivel ez a fajta kontinuitás nem működik, és ez a fajta kontinuitás, mint már a beszélgetés elején említettem, egy vékony szakmai rétegben volt meg, de a társadalomban nincs meg, ugye, természetesen, meg a társadalom nem is működhetett tulajdonosként, ugye, a mai társadalomban a tulajdonosokéje az elsőbség, és a tulajdonosok adják össze, akár úgy, hogy önkormányzat... A tulajdon valamilyen ö, mértékben az önkormányzat rá van bízva egy település egészen, ugye? De tulajdonképpen itt még ez a tulajdonosi de, tudat sem működik. Az ez az a tulajdonosi tudat nem működik, és, és ennek uh -huh. az eszközei nincsenek meg. Buzna Margit említette, hogy az önkormányzatiság is egy probléma. Nem maga az önkormányzatiság, hanem annak a szabályozási módja a probléma. Ha rosszul van szabályozva. Ezt 90-ben rosszul szabályozták, 3000 önkormányzatot hoztak létre, egy katasztrófa. Ugye ez egy ellenhatása volt a szocializmusnak, ilyen ideológikus SZDSZ-es alapon tegyem mert én ugye az Antal kormányban voltam, hogy mondhatom, hogy SZDSZ-es alapon. Tehát ideológikus alapon az önkormányzatságot túl hangsúlyozták, és, és, és, és, és, és egy működésképtelen rendszert hoztak létre, tulajdonnal, forrásokkal nem tudták ellátni, sőt, ezeket a forrásokat a nagyobb rendszer állandó diszfunkciója következtében fokozatosan még el is vették. Tehát, e, tehát, e, úgy, tehát ez egy megoldatlan e, problémakör, és a megoldások azok pedig, e, azok pedig nem az ország egészének a szempontjai alapján, hanem mindig lobby érdekek alapján, sőt oligarchikus érdekek alapján rendeződnek. Na most ugye ez természetesen, ez egy ilyen keleti típusú berendezkedés, hogy mondjak egy ilyen jelzőt, tehát ez nem, a, ez nem a polgári berendezkedés. És, és ennek, a, ennek a nem polgári jellegnek, tehát az, a polgár az az öntudatos tulajdonnal rendelkező felelős, több, felelős több generációra előre tekinteni képes és sokra visszatekinteni képes emberfajta kéne legyen, Hát ez volna ez egy polgári világ. Nem ez van, ez kellene a cél legyen, ebbe az irányba kellene menni. A reformkor óta ez volt a ez volt a cél, de akkor még voltak is ilyenek. Ugye a rendszer totálisan szétvert, aztán a kádárrendszer igazából is, ezért ez két utóbbinak nagyon nagy szerepe van abban, hogy, hogy ebből nem tudunk kikeveredni. Tehát voltak azért itt gyökerek és, és, és, és, és, és vastagágak is, hát ezeket szerencsésen levágták. Na mostan, tehát, tehát a fejtegetése, mert azt tudom mivel kezdtem. Hát azzal, hogy, hogy a támogatás Tehát érteked. Na most ezért ez a, a műemlékvédelem egészét ö, abban bizonyos idézőjel is csúfolt helyzetbe hozta, hogy hát ottan próbálnak ők, ők ittálni mindenféle érthetetlen, ugye, és egyre életidegenebb szakmai szempontok között, miközben nekünk fejlődni kéne. Nekünk beruházásokra van szükségünk, nekünk a gazdaság felrendítésére van szükségünk. És ma eljutottunk odáig, hogy a politikusok jelentős körében ez egy általános nézet, vagy legalábbis érvényesül, és e szerint döntenek, hogy a műemlék ki, műemléki védelem az a fejlődés gátja. Ezért történetett meg az, például most, hogy a népstadionnak, ugye ezt nem tudom, milyen mezőnek hívják, István mező. István mező, igen, tehát azt a területet, vagy 60 hektárt, ugye kivettek a, tört, a, a törvény erejével, kivesznek a, a műemléki a, az örökségvédelmi törvény Hatálya alól. hatája, alól, illetve szó szerint az örökségvédelmi kapcsolatos jogszabályok hatása, arról, ami. Az összes, összes a, jogszabály összes, voltak, tehát az a törvény, ugye a legfontosabb. ott voltak deklarált a védett épületek? Nem védett épületek, hanem, hanem régészeti lelőhelyek. Jó, Itt, és ez e azt is jelenti, hogy az sem érdekes. Az tanít, sem. Talán, Tehát uh -huh. magyarán a mostan uh -huh. éppen napokban ugye jóváhagyott uh, törvény értelmében ez a terület a beruházó szempontja. Uh -huh. érvényesítés korlátlan érvényesítésének a nyújt lehetőséget azzal, hogy kivette ezt a területet és meghatározza a GPS koordinátákkal pontosan, hogy mi tartozik oda? Kivette az örökségvédelmi törvény hatája alól, illetve az örökségvédelmi jogszabályok és ezek által meghatározott eljárások kényszere alól. Hát akkor kérem szépen, ugye ezzel, ezzel, ez nem csak az a baj, hogy ott, amit a avar temető elpusztul, meg nem tudom micsoda, akkor azt mondja a dolgozó nép, hogy hát van még avar temető elég. Na most ugye, mi, miért, miért baj az? Na most, a, a, a, hanem, hanem ugye az a, az a baj, hogy, hogy egy olyan helyzet alakul ki, hogy, hogy vannak törvények, és a törvények alól felmentést adó törvény is van. Nagyon érdekes. Ez a kérdés, ez a, ez a felmentés, ugye én az elején próbáltam, mondtam, hogy majd később kérdezem meg, hogy vajon mindent meg kell -e menteni. És tulajdonképpen szóval pont a, a régészeti hát ilyen kutatásokon gondolkoztam el, hogy tudom, autópályák, stb. De, amit, amit soha nem ö, vizsgált senki, mert szántóföld volt, és nem is volt talán terbevéve, hogy, hogy a következő 20 ezer évben valaki oda, ö, oda menne ásni, hogyha ott mondjuk buzát termesztenek, Igen. de ha autópályát építenek, akkor ott föl kell tárni a dolgokat. Ebbek van logikája, de hogy találnak valamit, adott esetben az valóban, ö, hogy mondjam, túl értékesnek, vagy izgalmasnak tűnhet a tudomány szempontjából ahhoz, hogy ott hát valóban akadályt fog képezni. Tehát El kell nem vezetni tudom. más irányba. Na igen. Na és ez a kérdés, hogy ami egyszer elmúlt, és már túl vagyunk rajta, és hogy mondjam, tehát betemette a föld jócskán. Ha most mindent fölásnánk, hogy akkor megtalálnánk azt a világot, ami volt ezer évvel ezelőtt, vagy 2000 évvel ezelőtt, és ha azt mondanánk, hogy hú, hát ez sokkal értékesebb, mint a mai világunk, azt őrizzük meg, és mindenütt valóban ilyen, ez ezt sarkítom természetesen a dolgokat, e, ezeket meg akarnánk őrizni. Azért ez nem csapda valahol? Hát ez nem különösebben, mert e, itt ugye vannak észszerű kompromisszumok, és nyilvánvaló, hogy a szabályozás e, sok kell legyenek. Nem lehet olyan a szabályozás, hogy, a, hogy bármilyen múltbeli érték, e, megbénítsa a mai világunk működését. De erről nincsen szó. Tehát ugye az, hogyha most szokták mondani, hogy Attila sírját megtalálják, hát akkor, tehát, ő ő, akkor ne nyilván nem arra vezetik azt az autópályát. Az ugye elég látványos ahhoz, hogy még a politika is megdicsérült tőle, és akkor nyugodtan nem érdekes, hogy hány milliárd forintba kerül a, az áttervezés. De a de ugye ezt tervezett módon lehet csinálni. Tehát, hogyha megfelelő kataszterek szakmai, tehát a régészetben is lehet katasztelt, és kell csinálni, nem csak, a, nem csak a műemlékek vonatkozásban. Ha ezek rendelkezésre állnak, ha előzetesen a teremet jobban föl tudják mérni, akkor már, már nem alakulnak ki olyan anomáliák, mint amire most általában hivatkoznak egy-két helyen, ahol valóban Sokszorosá egy bizonyos autópálya szakaszon a dél sokszorosára nőtt a, az a költség, amit a, a régészeti feltárások miatt az adott nyomvonalon el kellett végezni. Általában, tehát egyrészt jobban elő lehet készíteni a beruházások, idejében is. Rengeteg idő van arra, hogy ez az előkészítés lezajuljon, tehát egy logisztikailag megoldható az, hogy ilyen tehát extrém szituációk, kivéve ha Attila sírját találják meg, ne alakuljanak ki. És a, a és hát azokat a lelőhelyeket itt én, csak arról van szó, hogy föltárják, tudományosan dokumentálják utána visszatemetik és át, átmegy rajta az autópálya mm -hmm. tehát, az, tehát, tehát a, fok, vannak, hogy úgy mondjam, lehet, hogy a, most a légészek nem tetszik, ezért tucat lelőhelyek tehát ugye azokat is rögzíteni kell De, mondjuk utalat egy vándorlásra egy valamilyen tehát, tehát rengeteg félre megoldás van van olyan, amit érdemes bemutatni. van olyan, amit uh -huh. nem érdemes bemutatni. van olyan, kell szállítani, és egy múzeumban uh -huh. bemutatni, valahol csak a raktárba, csak lehet kell. Van, és van, van, a, a, a, van, ami miatt meg kell változtatni uh -huh. adott esetben a nyomvonalat. Ilyen is van. De ez az extrém része a dolognak, és az extrém példák eh, alapján, nem helyes, ha az extrém eh, eh, szituációk alapján szabályozunk, azaz E, azaz e, tulajdonképpen az, az, az, az élet normális menetét akadályozza. De én ott az iszlámás Most csak akadékoskodom, de nem véletlenül azért. Ugye ott annak a szélén ilyen új épületek vannak. Azok, amikor épültek, akkor ott kellett előtte nekik ö, ö, régészeti föltárás. Természetesen, igen, igen kellett volna. Kellett. Nem kell. Azt meg is kellett. csinálták. Igen. Igen. Igen. Azt megcsinálták. Igen. Tehát, Tehát ilyen... bárhol, ha én most egy, van egy fokhi, akkor ott, és én oda akarok egy társát az építeni, akkor nekem azt uh, el kell végezhetnem. Igen, természetesen. De ugye az, az meg nagyon érdekes, hogy Magyarországon ez van Az Ez egy... ahhoz képest érdekes, hogy ahány mondjuk ilyen helyet láttam, ugye az egy nagy Markolóval kezdődik, aki 6 méter kiásra kiássa először az alapot. Semmi sem tökéletes, de mm -hmm. a, a válogatja, én magam a Lajos utcába, tehát, de nem kifejtett Óbudán, hanem Igen. a részen volt egy nagy építkedés, én voltam a ellenőr és ott viszont előírás volt, hogy rétegenként lehet csak a földmunkát végezni, és uh, valóban hát ezt a... Mert egy igen, rejt, pontosan. Rejt, rejt van, igen. És miután már elvonultak, és, és nem a semmi különöset, akkor vettem észre, és annak, ott jött a nagy markoló, akkor vettem észre, hogy a romai dimenszúdnak a, a, roma a hosszmedszetét megláttam. A, a uh -huh. gödő szélém. Csak visszahívtam a régészeket. Még én a tanulmányaimban láttam, yeah. hogy ez így néz ki. Hát ez a kultúra kérdése. Uh -huh. <laughs> Visszatérve egy kicsit, egyrészt az, amit Enzgéza mondott, az építész fórumon Klanicai Péter dolgozta föl 92-től a mai napig a műemlékvédelem történetét, Kanoszajárását, és ő is említi ezt, hogy megszűnt az áfa visszatérítés. Ö, ö, amely ö, segítette, sőt egy bizonyos adó visszatérítés is volt eddig, ö, tehát az is csökkent. Mellette pedig, ö, nyilván az ország gazdasági helyzetére hivatkozva, az a műemléki támogatás, amit a műemléki hivatal megkap a műemlék védelemre, az is ö, csökkent. Nem csökkent, nincs. Ö, Báne nincs, nincs. Ö, De, de effektíven nulla, nulla. De még ö, még. A hivatal hivata semmi, tehát ugye itt az is, bocsánat, az is a probléma, hogy mások osztják a műemléki pénzt és más az aki a, a, a hatóság és aki uh -huh. a és aki a hivatali ügyeket vég, végzi a szakmai zűli részt vesz stb. tehát. tehát nem kapcsolódik a műemlékvédelemhez a pénzosztás, valaki, valakiknek a, ugye, különbözőre pályázati pénzekből. De mehet, ki dönt? Hát azok a adott pályázat gazdája. Ugye? Aminek semmi közel a műemlék. semmi között. a és, és nyilván, amit az előbb Bányai a felvetett, hogy, hogy honnan lehet tudni, hogy valamit régészetileg meg kell kutatni, vagy nem. Tehát, hogy van az országnak egy régészeti ö, térképe, hogyha valami nincs rajta, ö, akkor, akkor előfordul az, hogy, hogy, hogy anélkül készülnek a tervek, ö, ö, miután a rendezési terveknek a, a kötelező munkarésze is csökkent, illetve azok a nagy tervező intézetek, amelyek mondtam az előbb, hogy volt egy műemléki ö, irodája, akik nem csak az első és második katonai térképeket nézték meg, hanem, hanem kutatási munkákat is folytattak, sőt a, a népi műemlékekre, az ország teljes minden megyére elkészültek a, a kötetek, amelyek hát nyilvánvalóan nem voltak ilyen mélységűek, mint Encs Géza által írott és szerkesztett könyv, de, de lefotózták a, a népi műemlékeket, és ezt dokumentálták, sőt a megyéknek is volt, én nálam is van, a Bácskiskun megyének is volt egy, egy műemléki tanulmánya. Ma ezek se készülnek, hát abban az időben az állam volt a megrendelője a rendelési terveknek. De pláne ha ma ez ennyire szétszabdalt, akkor ennek ma egy egységes hozzáférhető rendszerbe kéne lennie Fát, a Hisz nincs az a szakember, aki mindent tudna, hogy hova nyúljon. Sőt, ezek a dokumentumokat is uh, széthorták, vagy megvannak, vagy, vagy uh, nincsenek. Tehát a tervezőintézeteknek ez tényleg, ez, ez is egy borzasztó kulturális uh, veszteség, hogy azok a, Dokumentációk. Az, azoknak a dokumentáció teljesen eltűnt, a, akik az elmúlt hát hát a a szocializmus 40 évében uh, terveztek, uh, Jót rosszat, bármit, de azért az, az, az, annak a korszaknak ez a, az a dokumentáció. Buda a Budaféki szempontból is. Buda úton van egy terv, tehát csak az nem tudom mennyire, hát működik, mennyire hozzáférhető. Az, az tulajdonképpen állami tulajdonban igen. van, de a, a, hát a miniszterelnöki hivatal költözött az Építésügyi Minisztérium épületével, hogy nem mondjam, hogy szaunát rendeztek be. Mm -hmm. uh, ha pedig ezek sokszor egészen ilyen banális, A közműves problémát A miniszter gondokság vezénylete alatt a városrendezési tervtárban, ami, ami az késgyulladt egy időben. Tehát azt a, a városrendelési tervtárat is egy részét az, az állami területi főépítészeknek leküldték, de ezek a, a korábbi dokumentációk nagy valószínűséggel uh -huh. kidobásra kerültek. Szóval meg kellett volna és, és uh, Csak hogy, hát nem? arra is pénz kell, tehát ez, ez, ez az ördögi kör, a hogy.. Hogy hogy, hogy, igen, igen. Is e, ilyen. tehát visszatérve arra, hogy, hogy a tényleg azzal, mi a mai problémának a sikításnak, így is me, merném mondani, segélykiáltásnak a, a, az alapja. Tehát 92-be került át az építésügyi minisztériumból a másodfokú építés hatósági jogkör a műemléki hivatalhoz kollégákkal ö, együtt. Ez, ez működött 2010 végéig, és 2011. januárjában a kormányhivatalokhoz ö, tették át a, a műemléki építés hatósági ö, jogkört is. Ö, és, ö, de, és, de most, július 1-ével ezt az ezt a, építési hatósági jogkört még a kormányhivataloktól is ö, kiszervezték és arról volt szó, hogy egy állami építési uh, hivatalhoz uh, uh, uh, uh, kerül, amely nem állt fel, és most az elsőfokú nőemléki építés hatósági jogkör az önkormányzatokhoz került, az önkormányzatok építés hatóságához. Arról volt szó, hogy az önkormányzati törvény kétharmados, és ezért a rendszerváltás óta, 90 óta nem volt olyan kétharmados parlamenti többség, hogy a teljesen nyilvánvalóval vált önkormányzati szabályozást ö, ö, korrigálják és újra gondolják, ö, közöttük Budapest ö, 13 önkormányzatra szakítását. Mm. Ö, hát, tehát a főváros 23. és a. Igen, igen. igen, igen. 23. 20, igen. <gül> Köszönöm szépen. És hát a három, és, és hát a 3200 <gül> kis települést, ami teljesen nyilvánvaló, hogy nincsenek megfelelő szakel, egyrészt nincsenek megfelelő szakemberekkel ellátva ezek az önkormányzatok alárendelt rendelt polgármesteri a jegyző. Alá tartozó építési hatóságok. E, e, másrészt pedig e, az, amit szemérmesen nem akarunk megfogalmazni, hogy olyan önkormányzati törvényt e, e, e, alkottak 90-ben, e, és e, vállalom a felelősséget, hogy tudatosan, hogy az önkormányzatok ne adókkal gazdálkodjanak, és, és ne a normatív költségekkel, hanem árusítsák ki, a közvagyont. Mind a mai napig ez történik. Helyi adókat érdemben és az épület és ingatlanadót nem engednek bevezetni hanem a, az iparűzési adó, illetve a személyi jövedelemadó bizonyos százalékát, illetve kapják a bizonyos normatív köl, költségeket egyre több feladattal, egyre kevesebb pénzzel. Tehát ez egy, egy ördögi döntés volt, és most ehhez az egyre liberálisabb, ö, megengedőbb építéshatósági engedélyezés. És még a műemléki építéshatósági ö, engedélyezés, és azzal együtt, hogy a település rendezési tervét maga hagyja jóvá a, a, az önkormányzat ö, ö, mindenféle kontroll ö, nélkül. Tehát ez együtt egy, ö, egy katasztrófába vezet. Három perc van A nagyvárosi dilemmákat. Konzja, Géza és Buzna és Encz Géza a vendégünk, és a mi emlékvédelem Sanyarú. Mi emlékvédelem védelméről beszélünk. Védelméről így van. Az fórumon egyre gyorsulóan jelennek meg állásfoglalások és segélykérő levelek. Ezt mondjuk egy internetes lap az, az építész fórum. Internet, www.építészfórum plusz... .hu. .hu, érdemes forgatni. A műemlék védő kollégák egy nyílt levelet tettek közé, amelyben a legutóbbi történéseken kívül azt írják, hogy szeretnék, hogyha ennyire csökkentett feladatokkal bíró műemléki hivatal részére a lemondott Tamás Judit elnök helyére egy olyan szakember kerülne, aki a nemzeti értékeket védi és, és szívügyének tekinti. Azóta már tudjuk, hogy a Cseloszki Zoltán, aki volt a Műemléki Hivatalnak elnöke, a legutóbbi időben 5. kerület főépítése ő lett a Műemléki Hivatalnak az elnöke. De azt kell, hogy mondjam, hogy valószínű, hogy nem talált meghallgatásra a műemlékvédőszakembereknek szakembereknek és az élőlánc képviselőjében, Elcsei -El a az óhaja. Komoly ö, okunk van azt ö, ö, ö, gondolni, hogy Cselovszki Zoltán inkább a fejlesztést ö, tekinti elsődleges ö, ö, szempontnak, mint a nemzeti értékek ö, védelmét. Osko Judit májusban forgatott egy három részes tévésorozatot ennek egyik fejezete a belváros. Még nem került sajnos adásban a másik fejezet a, a nagy bevásárlóközpontokról, a harmadik pedig a fővárosi Ferencváros József város rehabilitációjáról szól. A Csaluszki Zoltán többször szót kapott ebben a belvárosi fejezetben. Nem kis részben azért, mert a Zeppelin a beruházásnak egyik fő támogatója volt. Ez a Bécsi utcai építkedés lett volna? Építkedés lett volna, amit az élőlánc és más civil szervezetek kötreműködésével is sikerült megakadályozni, de döntően azt kell mondani, hogy törvénysértő volt hiszen a kulturális örökség védelmi hivatal véleményét nem kérték ki az elvi építési engedélyezés keretében. Emellett a főváros szabályozási tervével is ellentétes volt mert olyan 30 méternél magasabbra tervezték mm. ezt az objektumot, azon túl, hogy a világörökség területébe tartozó belváros település szerkezetét is, tehát szerkezetét is megbontotta volna. Tehát látványban is tehát töb többszörösen törvényséltől volt. Zoltán egy kicsit olyan, mintha a kecskére bíznák a káposztát. Igen. igen. És, hát, ö, ő ezt támogatóan szerint ezt a... Ö, legalábbis ez még nem ezt, tudta bebizonyítani, hogy nem így nem van. Nem csak ezt, hanem, az eddig élett, hanem ö, különböző ezt, jeleket tartana fontosnak a belvárosban, építészeti hangsúlyokat fölállítani, de szerencsére a mai napig hatályban van az a fővárosi keretszabályzat, amely a, a Ungária köruton belül tiltja a magas házak építését nagyon helyesen, és tulajdonképpen ezt uh, csodálják a külföldiek. Uh, Osko Juditnak van egy olyan uh, montáza, uh, hogyha mindazok a uh, döntően külföldi tervezők által épített építészeti hangsúlyok megvalósultak volna, akkor milyen zagyvalék uh, lenne Budapest, azon túl, hogy a világörökség uh, címet elvesztettük volna. Igen, ezt többször elmondtok ebben a műsorban, hogy uh, Evidencia, és az kéne, hogy mindenki számára legyen, hogy mi a hallatlan értétnek vagyunk a birtokában itt Budapesten. Szóval az az valahogy mindig ilyen mostoha gyerek volt, annak idején a panelkorszakban, sem tudtak vele mit kezdeni, és, és úgy gondoltuk, talán van hogy a magyar rendszerváltás ennek is elhoz a reneszánszát, hát bizony olyan szinten elhozta, hogy fölfedeztük, és most másokban elismerik, hogy ez egy, ez egy érték, de nem vigyázunk rá. Szóval a világ egyedülálló értéke Budapest, még így ebben az állapotában is. Tehát ez az eklektikus mag, ami hát szerencsére egy nagy távolságra kiterjed, ez, ez olyan érték, hogy ha esetleg egyes épületek önmagukban nem is jelentenek különösebben nagy építészeti értéket, az egység miatt azt is meg kell, hogy őrizzük. Tehát ez egyszerűen kötelességünk, és Budapest fejlesztési terveibe esetleges szempontnak kell lennie az értékvédelemnek. Hogy csak egy példát mondjak nagyon orkosak vagyunk a másoknak a problémájaval, hogy hogy kell megvédeni a Brazília ős erdőt. Ezt mindenki tudja, hogy micsoda értékek vannak ott, és milyen erherdálás folyik, és milyen pusztítás folyik ott. Kivelek az erdőket, felégetik, és szójabbabb ültetvényeket ültetnek, és, és lepusztul az egész, és a biológia sokféleség és a ezt mind nagyon egy jól tudjuk, hogy, ott, hogy ott, ez nem így kellett csinálni. De hogy nekünk hogy nálunk milyen értékek vesznek el, ezt valahogy kevésbé veszük észre, pedig ö, valamilyen szinten össze lehet ezt a kettőt hasonlítani, hiszen egyedülálló és visszahozhatatlan, pontlóhatatlan értékek vannak itt, és csak épített értékek vannak, ezt tudomásul kell vennünk, és ezért mondom azt, hogy ahogy Brazíliában mi tudjuk, hogy hogy kéne kezelni az erdőt, nekünk is tudnunk kéne kezelni a városunkat. Nekem egy olyan... Egy teljesen ide kapcsolódó ilyen kérdésem volna, hogy ugye az első feltételezés, a benyomás az embernek az ilyen változásokról az, hogy hát a, ez, ez egy kicsit ilyen korrupt lépés, ez, ez, ebbe üzlet van valahol valakiknek, és ez, ez ennek így kell lennie, mert, mert a rövid távú érdekek ezt így diktálják. Hát nem azt mondom, hogy így kell valóban lennie, de ha ezek az erők ö, működnek ma a politikában, akkor, akkor így lesz. De mondjuk ennek véget érhet a, az ideje akkor, hogyha majd másokat választunk. Vagy, és ez a másik Már kérdés. Oké, oké, okay, okay, akkor majd egy olyat, akit még eddig nem választottunk, de van, van egy másik dolog, hogy nem arról van ez szó, Két. hogy egy egész generáció kicserélő előtt, és akik ma a döntéshelyzetben vannak, tehát, hogy mondjam, mi túl régi elveket ö, ismerünk el és tartunk fontosnak például az értékvédelem ö, tekintetében. És bizony, ha elmegyek egy tudom én, Afrikába vagy más országba, ott az emberek például nem tudnak különbséget tenni a, a jó és a rossz között, ami számunkra eszédik, jó vagy rossz. Mondjuk egy épületet merő kunyhóban laktak eddig, és nekik mindegyik csak egy ház. És ha valaki, hogy mondjam, szellemileg egy kunyhóba lakott eddig, és egy villanykörte logott a plafonról, annak igazából a új csillár, a régi csillár, a szép útor, a rossz nem sokat mond, mert olyan környezetbe jött, vagy pedig olyan szemléletet tett a magáéval, ahol ennek az értéke jelentéktelen, vagy pedig olyan modernista elvekben hisz, erővel, ami egy újfajta esztétikát akar mindenáron megvalósítani. Tehát ez egy ilyen kultúr probléma is lehet, nem tudom, hogy jól gondolom, hát csak hogy... mi nem punyhóból jöttünk, azért azt hadd mondjam, ez itt Európa. Jöhet valaki, hogy idéző és az Európai alapvetően kultúrát jelent, nem hát, is földrajzi fogalom, mert mint tudjuk, együtt van Ázsiával, tehát nem, nem értelmezhető földrajzilag. Kultúrá is értelmezhető Európa, már pedig ez pontosan egyszerűen, hogy, hogy mi kultúra vagyunk, én nekünk hagyományaink vannak, értékeink hát, vannak. Ezt, ezt, ezt így úgy érteni végüljük, amit mond, mondasz, mert, mert, mert máshol gondolkodunk. De vajon értje az az ember is, aki egy nagyon sivár környezetben nőtt föl, és, és vált végül is egyéb kvalitásai miatt vezetővé. Például egy vállalkozó vagy egy politikus. Hát... Szóval egy, egy mondat, egyre nem szabad sivár környezet teremteni. Hát ez, <gül> ez egy jó mondat. <gül> Hadd, hadd mondjak egy mondatot Igen. még a Budapest ö, egészéről, amikor azt mondják, hogy miért kell védeni a, a, a belvárost, Ebben az említett filmben ö, Schneller István, aki 16 évig volt Budapest főépítésze, ö, mondja, de ö, itt a civil rádióban is elhangzott már, hogy van Budapestnek olyan ö, területe bőven, ahol a kortás építészet megmutathatja magát. Nevezetesen a Petőfi híd és a Lágymányosi Hitködött területen, hogy ne beszéljek a, a, a Csepel-szigetről, amely sajnos nem Sánját, magyar tulajdon. Ö, ezt, nem most, nem. de nem tudták megmutatni, és István is így mondja, hogy nem tudták felmutatni a minőségi építészetet, mert ott is a a, a gazdasági nyerészkedés, ö, ami persze vissza fog ütni, mert, mert mindenki látja, hogy ez nem, nem megfelelő beépíteni. ehhez, ehhez, ehhez ahogy, ha beférsz, e, eh, igen? A, a, a gombára eh, szeretnék. rá. Ez, ez egyetlen de... dolog, Ausztráliában, aztán szépcidni van egy olyan szabályozás, hogy aki a belvárosban egy műemléket helyrehoz, az persze azok maximum 150 évesek, az egy erre kijelölt megfelelő külső területen, tehát ugye az elv, ott nem tudom én milyen bónuszokat kap, és előnyök, előnyökben részesül, a, ott, ott a megépítheti a vágyainak. A, tehát egy vállalkozó. A, a is uh -huh. fölépetheti. Uh -huh. Tehát a tornyot nem a belvárosba kell csinálni. Uh -huh. Na de ez egy kicsit áttérünk olyan értemre a jövőre. Ezt egyébként Csaprescu megcsinálta, lerombolta Bukarest belvárosát, ami az egyedüli történelmi része volt, alig marad belőle valami. Az volt az érték, és egy építette egy Pábel tornyot, a világ egyik legnagyobb épületét. Na most tehát ezt nekünk talán nem kéne utánozni. Egy színes hírként is hadd meséljem el, hogy itt a 11. kerületben a, a, a gomba ö, ügye ö, ismert lakosság mond körtéren, körté, a lakosság szavazhatott is két terv közül, hogy melyik tetszik, és tegnap volt a tervtanács a, a tervekről, hiszen még ezében be is kellene fejezni magát a kivitelezést is a Bartók Béla Kulturális főúca EU-s pénzéből, és már körül van kerítve, tehát léptekben elkezdik. A, a, a tervező, aki a, arról volt szó, hogy a, a két nyertes a, a Győre volt és a hetedik műterem közösen tervezik, de mégis tegnap a műemlékes kolléganőtől, akivel együtt dolgozunk a 11. kerületi a, a civil szervezetben is, azt mesélt elő, a tervtanás tagja volt, hogy ö, ugyan funkcióban ö, talán valamennyire hallgatnak a lakosságra, hogy ne egy, egy ö, szórakoztató központ ö, ö, legyen ott, hanem információs központ, meg valami könyvtár lesz, ami persze is átalakítható, meg egy cukrázda, de ö, kibontják ö, ennek a műemlék jellegű épületnek, a, műemlék jellegű, műemlék jelleg. a, műemlék épületnek a falait, és, és eltolható üvegfalat ö, ö, létesítenek. Disneyland. Egy, egy könyvtárba, akkor, amikor és ezt az utca emberének is azért megvan a véleménye, hogy a, a 4-es felszíni épülete teljesen agyonvágta ezzel a vastra ezzel a, a teret, uh -huh. és, és ez egy kis doboz lenne sok átalakítással eddig nem lehetett felfedezni, de még azt kell mondanom, hogy a kerületi főépítéssi więc az információk birtokában például a Sall Józsefnek a szerzői jogdíját a szerzői jogos sincs tisztába. 2000 ő tervezte, ő, ő tervezte eredetileg, és ezt egy ékszer dobozként helyre lehet, és helyre kellene állítani Géza uh -huh. és Mezei alizés és többen harcoltunk. A legkiválóbb szakembereket felsorokoztatva, ezt, ezt fölajánlotta ez a Grém a polgármesternek, a főépítésznek, aki meg is ígérte, hogy igénybe veszi a szakemberek segítségét, és mégis úgy tűnik, hogy... hogy, hogy ez így, nekem egy kicsit, ez is ilyen jelhagyó magatartás, mert az, az épület az egy egész kicsi épület, azért őszintén szólva, tehát aki azért ismeri, és volt benne a pénztárban, ugye egy pénztár volt benne, meg trafó van benne, nem tudom micsoda. Össz, az nem egy óriási épület, könyvtár, hogy fér bele nem tudom képzelni, tehát <coughs> tehát, tehát azt, azt valóban nem is olyan nagyon drágán meg lehetne őrizni, mert nagyon jól néz ki, és, és egy alázattal kéne hozzá Pontosan. nyúlni, így van. Hát ez az, ami hiányzik, ez a szó most nagyon olyan elhangzott, mert a mai építészekből tisztelt a kivételnek, ez erősen hiányzik, ez az alázat. És pont egy ilyen helyen, ugye beszéltünk például Európáról, pont egy ilyen országban, Magyarországon, és azonban pont egy ilyen városban, Budapesten, hát három okunk van arra, hogy alázatosak legyünk és ez a kultúrához tartozik, a kulturátsághoz tartozik. Most nem tudom, hogy az hogy tanítják az egyetemem, de lelkük rajta, attól tartok, hogy valami egész más tanítanak, de ezt kellene tanítani. Kulturát kellene tanítani, és kulturát csak kellene tanítani első helyen, és utána aztán a különböző építészeti ilyen olyan stílusokat, meg, meg divatokat, nem most már leginkább divatokról lehet szó, már stíluson nem is lehet beszélni lassan. De, tehát... Ez a jelhagyás valóban időről időre fölmerül, és csak azt terem mondani, hogy a puskapot állandóan szárazon kell tartani, és hogy eddig is voltak demonstrációk a Bécsi utcában, azok szerencsére sikeresen ezután is lesznek. Ezt, ezt lehet mondani, nem, nem, nem tudok mást, mert, mert úgy látszik, hogy ez olyan, mint a, a török korban az örökös nyomás, tehát állandóan új e, nyomás alatt voltunk, egyes e, zéket, e, csatákat esetek megnyertünk, de akkor utána megint jött a török, szóval ez, ez szinte, szinte ilyenek lehet mondani. Nekem azért van egy olyan érzésem, hogy a, ha már a, a, a lehetőséget nézzük, amik, amik nem függnek mástól, tehát amit az ember megtehet. Az, az szerintem ebben a kérdésben pont az, hogy, hogy azokat az értékeket, amiket te értéknek ismersz meg, azokat megosztani és hát megtanítani valamilyen módon az embereknek ez, lehet, hogy ez prób valami publikáció, lehet, hogy egy honlap, lehet, iskola, hogy iskola, iskolát kell emiatt csinálni. A de, általános iskolától kezdve. Jó, de ez a pont, amikor én mindig azt mondom magam, hogy ez, ez igaz, és ennek a megfelelően el kell hangoznia, de ez egy olyan nagy és lomha gépezetet akarsz befolyásolni, amikor jött, hogy az általános iskolával kezdve, az a következő húsz év alatt jutnál oda, hogy az első komoly szakember abból kivert, hogyha megváltozod de hát még a tanárok sem abban a kultúrában vannak. Tehát ez egy, ez egy, ez egy iszonyú nehéz dolog, de közben közbe ezt, hogy mondjam, jó divattá is kéne tenni a kultúrának az értékeit. Tehát, tehát én azt hiszem, hogy a, akik nem látják az értéket, azok azért nem látják, mert, mert egyszerűen nem tudják megítélni. Tehát ö, hmm. valami hiányzik nekik. De ha szabad <gül> ehhez csak egy, egy dolgot, azért. Én, én azt gondolom, hogy azért a magyar ö, nagy közönség, egész éve hogy nem olyan kulturálatlan talán, mint ahogy az eredményekből látjuk. Tehát itt a, az eredmények azok sajnos katasztrofálisak, és, a, és, a, és a, azoknak az értékeknek a jövője, amelyekről mostan itt szó volt, hát igen, rosszul néz ki, hogyha azokat a törekvéseket, amelyek ma a a, az új létrehozására irányulnak, mondjuk meghosszabbítanánk 50 évre, akkor azt lehetne mondani, hogy 50 év múlva a legrégebbi épület Budapesten 20 éves lesz, tehát 30 év múlva fog megépülni. A, a, a, tehát a, azért remélem, hogy tehát nem kerülünk abba a helyzetbe, mint egy észak-afrikai nagyváros, de sajnos a, a ha ez tanul folytatódik, akkor ez, ez a perspektíva van előttünk. Itt a, a nagyon nagy baj az, hogy a társadalom érdekérvényesítő képessége hiányzik. Tehát hiába érzi nagyon sok ember, hogy ez rossz az nem adódik össze egy akarattá és, egy, és, és, a, és a, a helyi vagy országos politikára történő nyomásá. Tehát nyomásgyakorlás alulról. Tehát egy, egy, egy demokrácia, ha demokráciáról van szó, az nem csak azt jelenti, hogy megválasztunk valakiket, aztán hoznak törvényeket, aztán utána azt csinálják, amit akarnak. Hanem az, hogy azt a folyamatosan nap mint nap a társadalom maga Kontent. szervei, a szervezett módján ellenőrzés alatt tartja és, és, és befolyásolja. Na most ennek a, a társadalom alulról való szerveződés és szervezettség hiányzik. Ezek a civil szervezetek tiszteletre méltó. Tevékenységet folytatnak az értékvételen, de a hangjuk az lényegében abban a csatazajban, ahol a valódi háború folyik, vagy a valódi csaták zajlanak, a, a sorsunkat eldöntő csaták zajlanak, nem hallatszanak. Tehát erről ez, ez egy alapját. Hát legalábbis program. nagyon kevéssé, és, és uh -huh. tényleg ezt erősíteni kell, de hát mondjuk még akár információként, hogy a Magyar Urbanisztikai Társaságban most alakult meg az örökséggazdálkodási tagozat, ahol éppen a, a legutóbbi időben Tokai al a világörökségéről beszéltünk, és hát elég éles vita alakult ki, hogy a bányászatot kell engedni, folytatni hogy, hogy lebányászák azt a speciális talat, világörökségi területen, világörökségi területen hogy a amerről ne is beszél, stogár, vagy ő. pedig a, a, a tokai bor és a, a hegyajai bor ö, ö, életét kell továbbvinni. Hát... Nem is tudom, hol fejezzük be. Pedig azt megkóstoltuk, hát, Béres József, többek között Béres József jó voltával, és, és, és azt kellett hallanunk, hogy a borászat mennyire veszteséges, de, de nem lehet csak mindent gazdasági szemmel nézni, ha nem tényleg a nemzeti értékeink. Hát ez tökéletes példa, amely zárásként is, ez a pokai, hiszen világhíres, nem csak a hanem világhíres is. Tehát maga a tokai bor, mi világörökség, és hát miután mit, mit tudunk levédelni UNESCO-iglag, hát a területet, ezért a levéték azt a területet, amelyik hát úgy látványos szempontjából nem a legszebb tájak egyike, és még azt akarják ma tovább rongálni, tehát erről van szó. Értsük meg, hogy fantasztikus értékeknek vagyunk birtokában, ami úgy a kötelességünk megtartani, nem csak magunknak és nem csak utódainknak, hanem a világ számára, most megint viszett ut utalva Igen. a Brazíliára, a és ezen a szinten kell nézni a dolgokat, innen kell kiindulni, és nem pedig a rövid távú üzleti érdekektől, és nem pedig építésétek divatoktól. Érzésem szerint, hogy ezzel a témával, még foglalkozni fogunk, hiszen fogunk még rá térni, de most be kell Elfejezzük, el kell búcsúzzunk, és köszönöm szépen Búzna Magitnak és Enz Gézának, hogy rendelkezésünkre álltak, és legközelebb még egy, ezzel a témával majd még vissza fogunk térni. Köszönöm szépen, akkor a tisztelt hallgatóknak a figyelmet, és a viszont hallásra. jó kívánunk.